أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله Kad sunce potavi, džehendem se raspali, teško vama kjafiri, teško vama kjafiri, suđi dan kad nastupi. Pravo, pravi značajni demokratije jeste sud, sud naroda narodu ili pa vladavina naroda narodom. Goriče te uatri, hoće vam pomoći, hoće vam pomoći, sudni dan kad nastupi, hoće vam pomoći, sudni dan kad nastupi, zbog nevere u boga, zekum će te jestivi, nem utrobe pune ti, hoće vam pomoći vidimo dakle draga braćo da demokratija kao sistem i kao vjera možemo slobodno demokratiju nazvati nazvati vjerom vidjećemo iz kojih razloga inša Allahu ta'ala zašto vidjet da demokratija daje poseban, dakle, neko e, posebno tumačenje života, vjere, postojanja Boga veze između čovjeka i Allaha subhanahu wa ta'ala i tako dalje i tako dalje pa tako na primjer onaj kaže kao što kažu Arabski ateisti, la ilaha ul hayatum madze, nema Boga, a život je samo materija, takvom demokratija kaže, nema nikakvog problema. Ti možeš vjerovati po pitanju Boga što želiš. Dogod si demokrata, ovo je sloboda, ovo oni nazivaju slobodom vjerovati. Pa tako, na primer, onaj ko je komunista, onaj ko je komunjara, ateista, bezbožnik, ko ne vjeruje Allaha subhanahu wa ta'ala, on može zastupati demokratiju. Onaj ko vjeruje Allaha suhanahu wa ta'ara, ali je pak, na primer, demokrata, opet može zastupati demokratiju. Onaj ko je nacionalista, također može zastupati, zastupati demokratiju. ...vama pomoći, tudi nakad nastupi. Zbog ne vjene u Boga, Bog grijeha teškoga, gorije će se uvati. Teško vallak jafiri, teško vallak jafiri, suđi nam kad naslupi. Zato u demokratiji jafiri, može bilo ko reći bilo šta, pa makar se radilo o sovanju Allah ili poslanika sallahu alaihi wa sallam i tako dalje i tako dalje. Niko nema pravo negirati u okrilu demokratije takav postupak i to je sloboda izražavanja u okrilu demokratije hoće vam vam pomoći što ni dan kad nas stupi a ti dušo smirena rabo sva me vrati se za dolojna i sretna u jenesus je stite u jenetus je stite rabo sva me vrati se u jenetus samiitali pravo pravi značenje demokratije jestem صوت народу народу ili pa vladavina naroda narodom Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah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 وكل محدثة بداعة وكل بداعة ضلالة ثم اما بعد Allah pripad Allah subhanahu wa ta'ala neke salavat i salama Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame na njegovu porodicu, ashaabe i sve mu'mine kojih u dobro sliede do soudnjega dana a zatim, draga vracio pismo kao uvodu ovoj ciklu spredavanja o latu ovog našeg stoletja Kako dakle ja volim nazva demokratiju ili širk 20. stoljeća, govorili smo na početku ili na uvodu našeg, našeg, ovog našeg ciklusa o tome da nevjednici nastoje udaliti muslimana od njihove vjere i da će se boriti protiv muslimana i islama sve dok ne budu savladali kako oni žele ili pak u najmanju ruku dalili muslimane od njihove vjere koje Allah subhanahu wa ta'ala objavio preko svoga poslanika Mohameda s.a.v. čitavom čitavom čovječanstvu. Danas uz Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć ulazimo, draga braća, u sam srž predavanja da govorimo o demokratiji, o značenju ove riječi, njenom nastanku, zatim nakon toga da raspravljamo o osnovama i o temeljima na kojima počiva ovaj širk 20. stoljeća i da vidimo koliko je to demokratija, blizu, ili bolje rečeno, koliko je to demokratija daleko od islama i njegovih principa. Demokratija, drago braćom, kao što je vjerovatno svima vama dobro poznato, počiva ili se sastoji od dvije riječi. Demos i kratos. Demos i Demos i kratos. Ove dvije riječi, one znači, demos znači narod, a kratos znači vlast sud, vladavina i tako dalje i tako dalje. Tako da na osnovu, ovih, na osnovu ovih riječi već imamo predstavu i već dobijamo značenje demokratije. A kada to definišemo u jednoj rečenici onda kažemo da demokratija znači sud ili pak vladavinu u, kojim, u kojoj sud pripada narodu. U kojoj sud pripada pripada narodu. Dakle, po demokratijom se podrazumijeva sistem vlasti U kojoj, je, u kojoj je narod nadzornik nadzire rad vlasti putem parlamenta. koje Dakle, narod nadzire putem, putem parlamenta, a opet ti ljudi u parlamentu ili parlamentarci, deputeti, poslanici, kako još nazivaju, oni imaju pravo izdavanje zakona, a odabiranje ovih zakona biva na osnovu većine članova parlamentaraca, većine članova od parlamentaraca. A opet te parlamentarce odabire, odabire narod putem, kako dakle kažu, pošteni i fair izbora. To je dakle, draga braća, demokratija suština i značenje, i značenje demokratije. I kada kažemo neko je dakle demokratija u pravom smislu, dakle, draga braća, onda je to što smo ovdje spomenuli u, ovoj, u ovih nekoliko rečenica. To je prava to je pravo značenje i to je suština, to je suština demokratije. Oni koji demokratiju tumače na neki drugi način, kažemo im neispravno tumače demokratiju. Oni koji uzimaju jedan dio i time tumače demokratiju poput oni koji uzimaju slobodu izražavanja, dakle tu slobodu od ograničavanja, uh ovom riješju komentarišu čitamo demokratiju ili pak sloboda kretanja, sloboda izražavanja i tako dalje i tako dalje, kažemo im Vi grešite u komentaru i tumačenju ovog termina i ovo što ste spomenuli jeste samo jedan biodemokratije, ali nije sama suština i sama srž i sama srž demokratije. Stoga, dakle vidimo, draga braćo da demokratija pravi smislu ili pravi pravi demokratije jeste sud naroda, narodu ili pa vladavina naroda narodom. Parnišenje pred narodom onda kada dođe do određenog razilaženja, donesu glasica i tako dalje i na, tako dalje, tako da narod predstavlja vrhovnu vlast iznad koje nema više vlasti, iznad koje nema druge žele mimo narod, narod, žele naroda, pa makar se radilo ko Allahovi subhanahu wa ta'ala, želi ko Allahovi subhanahu wa ta'ala bolj. Ona uviko da se kod demokrata i demokracije nema apsolutno nikakve nikakve važnosti Allah amma jušriku neke Allah subhanahu wa ta'ala visoko i nad onoga smo oni od demokrata i sekularista pripisuju subhanahu wa ta'ala. Demokratija, draga braćo, se kao sistem vlati pojavila nakon francuske revolucije. Rezultat pojave demokratije, draga braćo, jeste tiranija i zulum crkve. Tiranija, tiranija, i Zulum, i Zulum crkve. Vama je poznato draga braćo, da je u Evropi crkva ta koja je predstavljala neko vrhovno starješinstvo i da je crkva bila ta koja je, kako kažu, zastupala i stupala i donosila stavove u ime u ime Boga. Dosta često ti stavovi su bili oprečni nekim naučnim istraživanjima, donosili određenice sa kojima se dolazili određeni evropski, evropski naučnici. Svi se mi dobro sjećamo, draga braćo, kada su učili dakle u istoriji ili pak i u nekom drugom predmetu da su da su spominjata imena određenih naučnika koji su bili spaljivani na vomači od strane crkve pod izgovorom da se takvo učenje ili takva teorija suprotstavlja crkvi da je to da se to suprotstavlja veri i tako dalje i tako dalje pa su dakle nebili u stanju da izdrže ovu torturu crkvest došli na ideju došlo je do posva osnivanja ovakvog vida sistema u kojem se dakle vlast biti preuzeta od strane crkve i dati u ruke u dati u ruke ljudi ili drugim ličima draza vraćo oni su pobjegli iza ibadeta jednomahluku u ibadeta drugom mahluku izobožavanje jednog stvorenja u obožavanje, u obožavanje drugog drugog da dakle. Htjeli su pobjeći iz jednog robstva pa upadaju u drugo u drugo robstvo i to je, subhanallah, draga braćo, Allahum subhanahu wa ta'ala sunnet a to je da čovjek kada želi pobjegnuti iz robstva neminovno upada u drugo robstvo onaj ko želi da se sačuva robovanja nekih drugih Mimo Allahum subhanahu wa ta'ala na njemu je da obožava i da robuje Allahum subhanahu wa ta'ala jer na taj način u, u suštini takav čovjek postaje posta je slobodan, za razliku od onih koji bježe iza ibadeta, određenom mahluku, određenom stvorenju, pa upadaju u ibadet drugom stvorenju, a da toga i nisu, a da toga, dakle, i nisu svjesni. Tako da su ovi ljudi, dakle, draga braćo, istregli vlast iz ruke crkve, i dakle, deputeta u crkvi i predali, dakle, tu vlast deputetima u parlamentu i pobjegli iz robovanja monasima i sveštenicima u crkvi, u robovanje monasima i sveštenicima koji se nalaze u koji se nalaze u parlamentu. Dakle, draga braćo, demokratija je bila prva, tako reći tako, je praktično zastupila stav ili pak princip odvajanja vjere od države, od, odvajanja vjere i vjere i države. I ona je prva tako je podigla poznatu lozinku caru carevo, a kralju đako dakle, a Bogu božjem. Caru carevo, a Bogu, a Bogu Bože. U smislu da Allahu subhanahu wa ta'ala pripada dakle i badet tamo u Bogom oljama i tako dalje i tako dalje. A što se tiče drugih stvari, politički, ekonomski, socijalni, zakonodani i tako dalje i tako dalje, ta Allah subhanahu wa ta'ala slavljene, kaj on kod njih nema nikakvog prava i nema prava da se vjera miješa u, u takva pitanja. Već se, dakle, vjera ograničava na vezu između gospodara, između roba i gospodara, subhanahu wa, wa ta'ala. Ono što je, dakle, Allahovo, to je Allahovo, a ono što je narodu, to pripada pripada narodu. I opet, kada opet detaljnije ovo protumačimo, ono što pripada Allahu to pripada i narodu, a ono što pripada narodu to ne pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer je narod taj koji ima pravo da se miješa u poslove dakle Bogomale, narod je taj ko ima pravo da se miješa kada je u pitanju vjera, a s druge strane vjera nema pravo da se miješa kada je u pitanju politika, ekonomija i druge i druge dakle i druge životne životne stvari i životne pore, a ova naša vjera koja se obuhva na zalazi u sve ove pore, draga draga braćo. Dakle, draga braćo, nastanak demokratije, pojava demokratije se vezuje dakle za Francusku, nakon e, se nazvio da francusku revoluciju, nakon što je dakle oboren taj sistem celokve, nakon što su ljudi preuzeli vlast iz ruke monaha i sveštenika i predali je u ruke demokrata i u ruke dakle i ruke parlamentaraca. I zato vidimo da se draga braćo da demokratija kao sistem I kao vjera možemo slobodno demokraciju nazvati, nazvati vjerom. Vidjećemo iz kojih razloga inša Allahu taala zašto. Vidjet ćemo da demokratija daje posebandakle, neko e, posebno tumačenje života vjere, postojanja Boga, veze između čovjeka i Allaha subhanahu wa taala i tako i tako dalje. Pa tako na primjer onaj ko kaže kao što kažu arapski ateisti la ilaha wal hayat maz, nema Boga, a život je samo materija. Takvom demokratija kaže, nema nikakvog problema. Ti možeš vjerovati po pitanju Boga što želiš. Dogod demokrata, ovo je sloboda, ovo oni nazivaju slobodom vjerovanja. Dogod si, dakle demokrata i vjeruješ u demokratske principe, nema nikakve prepreke to što govoriš da nema Boga i da je život samo, da je život samo materija. Ona ko pa hvjeruje u postojanje gospodara subhanahu wa ta'ala, Takva demokratija kaže ti imaš pravo da vjeruješ, ali nemaš pravo da negiraš drugima i da drugim prisiljavaš na svoje vjerovanje na tvoje ubeđenje. Nemaš pravo da drugima na silom negiraš njihovo vjerovanje i niho da dakle, makar bili suprotni, makar bili oprešni tebi u tvom vjerovanju. Jer svi oni imaju dakle slobodu da vjeruju, da vjeruju po pitanju Allaha ono što on, ono što oni žele. Zatim Nakon toga, ako i vjerujoš Allaha subhanahu wa ta'ala, opet nesmiješ pravo, ono što je pravo naroda, dati Allah subhanahu wa ta'ala. I reko smo, lozinka kodni glasi, Allahu, Allahovo, ili pak Bogu Bože, a narodu, ono što pripada narodu. Ili pak, kao što kažu, ad dinu lillah, vjera Allaho, wal watanu ljamije, a država pripada država pripada svima bez obzira radilo se o kršćanima, o jevrejima, o sekularistima, o muslimanima, o hindusima i tako dalje, događaj dakle, koji žive u okrilu jednog jedne u okrilu jedne države, ta država pripada svima njima bez obzira na njihovo ubjeđenje i na njihovu i na njihovu vjeru, bez obzira na njihovo ubeđenje i na njihovu vjeru. I zato u demokratiji može bilo ko reći bilo šta, pa makar se radilo o Sova Allah ili poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tako dalje i tako dalje niko nema pravo negirati okružinu demokratije takav postupak i to je sloboda izražavanja u okviru demokratije. Na osnovu ovoga draga braćo vidimo i obmanost i grešku onih ljudi koji opet i demokratiju tumače da je demokratija neka sloboda izražavanja, sloboda govora i tako dalje i tako dalje. Jer kada bi opet uzeli i ovo shvatanje demokratije kada bi pretpostavili da demokratija nije ništa drugo do sloboda izražavanja, sloboda govora i tako dalje, opet u okrilju te slobode govora i izražavanja čovjek ima pravo, da Allah sad da ih govorimo kod njih, ima pravo da vjeruje u lata i uzdata. Ima pravo da psuje svoga Boga i jadne dillahi ta'alena sallaha sačuva od toga, da vijeđa poslanika sallallahu alihi vseleme u okrinu slobode tog izražavanja i tako dalje, imaju pravo, kao su su ju radili, da u ružnim na, e, slikama i karikaturama predstave Allahova poslanika sallallahu alihi vseleme uglavara svih ljudi i predvodnika sinova Adamovih na, na sudnjemu danu. Opet rekao smo, dakle, draga braćo, kada bi demokratiju tumačili, Samo na osnovu ova dva shvatanja, ove dvije stvari, slobodu izražavanja, slobodu govora i tako dalje, opet bi to predstavljalo kufr u Allaha subhanahu wa ta'ala, jer kao što ćemo vidjeti, u okrilu Islama, Islam čovjeku daje slobodu, ali ta sloboda izražavanja i govora jeste u okrilu Islama i ograničena je okovima, okovima, dakle zlatim okovima šarijada. Zatim također vidimo, U okrilu demokratije, onaj ko želi da čini zinalu, da pije alkohol ili da radi bilo šta, samo da se ne suprostavlja lajičkom zakonu, on na to ima pravo u okrilu demokratije. I niko nema pravo da mu to negira jer oni to nazivaju ličnom slobodom. Jer oni to nazivaju ličnom, ličnom slobodom. Iako nam šarija veke naređuje, da onda kada vidimo zlo, da ga promijenimo svojom rukom ili jezikom, ili da ga u najmanju ruku preziramo srcem u demokratiji, dakle, draga braćo, to se naziva lična sloboda, i zato u okviru demokratije, zinavučaru ne smiješ negirati njegovo činjenje zinavuka, alkoholičaru ne smiješ negirati njegovo pijenje alkohola, i onome koji uzima kamatu ne smiješ negirati uzimanje kamate, i itd., itd., jer je sve to... Sloboda, lična sloboda koju demokratija i demokrate garantuju svakom u okrilju ovog njihovog, u okrilju ovog njihovog lajičkog sistema. To je, dakle, draga braćo, ta demokratija i zato vidimo da je ona u stvari, da je demokratija predstavlja, dakle, draga braćo, jednom vrstu široke, haline koji svako može obući bez obziru na njegov pravac na njegovo mišljenje, na njegovo svatanje i tako dalje, na vjeru i tako dalje, i tako dalje svako može dakle obući, navući ovu halinu malo koji se osobi radilo malo kakvim stavovima malo kakvom ubjeđenju i tako dalje, i tako dalje pa tako na primjer onaj ko je komunista onaj ko je komunjara, ateista bezbožnji, ko ne vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala on može zastupati demokratiju Onaj ko vjeruje Allaha subhanahu wa ta'ala, ali je pak, na primer, demokrata, opet može zastupati demokratiju. Onaj ko je nacionalista, takođe može zastupati, zastupati demokratiju. Čak šta više, nažalost, vidimo i među običnim svijetom, pa i oni koji to nisu, opet govore i pozivaju se na demokratiju i zahtijevaju... Da demokratija bude sistem koji će vladati državama, gradovima i ludima, a oni koji to opet jasno ne govore, opet na indirektan način, govore, govore pozivajušte na indirektan način pozivaju, pozivaju u ovaj u ovaj sistem želeće da ga porede sa šurom u islamu, a videće mož Allahu subhanahu wa pomoć i razlike između šure u islamu i između demokratije, jer je razlike između ove dve stvari poput razlike između između nebesa i zemlje, između nebesa i zemlje. Ono, draga braćo, na što ukazuje ovako stanje, ovakva situacija se, a što sam spomenuo na prošlom predavanju, Praznina, ta akaidska imanska praznina kod ljudi, ta akaidska imanska praznina kod ljudi, a sebe te dakle praznine, te akaidske odsutnosti, jeste nakon dakle udalino se allahova vjere i sunet allahova poslanika sallallahu aleyhimu sallame, tagutizam, tagutizam o arabski, Vladara, kao dakle i ostalih vladara koji nastoje da i srca ljudi izbace iman i vjerovanje Allaha subhanahu wa ta'ana i da srca ljudi ispune, da izadoje strastima i prosivima kako bi srca postala poput praznih posuda u koje nakon toga možeš sipati šta god hoćeš. I zatim nakon toga pozovi u bilo koju stvar. Makar se radilo i o najružnijoj stvari, makar se radilo stvari koje se koci sa lahom vjerom, opet ćeš vidjeti široke mase, velike mase nudi, koji se odazivaju takvim takvim pozivima. I zato nemate stvari, draga braćo, na zapadu, a da se opet ta ista stvar ne pojavi i među nama, i među onima koji su od našeg ummeta, da je i oni isto tako zastupaju da i pozivaju u nju. Čak, subhanallah, draga braćo, i abedetu e šeitan, ili pak, Obožavaoci šeitana, obožavaoci sotone, kako ih nazivaju. Čak, draga braćo, ove firke, ove skupine možete naći i po aratskom svijetu. Obožavaoci šeitana, obožavaoci šeitana. Čak i ovakve skupine, ovakve, dakle, frakcije, ihaven bilahi ta'ala možete naći po arabskom svijetu. A ovo, ako išta ukazuje, onda ukazuje na hadi sallahu aposanika sallahu alaikum salame, kada kaže letetabiju ne sunan alavine min qablikum šibran bi šibrin, wa bi zira, hatta leo degalu juhra babbin, lete ba'tumuhun, zaista vi sferiti sunane, ili pak prance oni koji su bili prije vas, pedal po pedal, i lakat po Paćaka da bi ushte u gosterevu rupu i vidiste i slijeviti kulna ja rasulullah e jehudi i nasara al jehudi i nasara wa lahu faslan ich je to jevrei i kršćani qala faman barakallahu faslan salallahu alejhi wasallam ako drugi au men da je u jednom, jednom rivajatu stoji kako dakve ovam dodatcima slabosti ali se spominje čak i kada bi neko od njih hvalio svoju majku i vi bi isto isto tako uradili je jazan bilahi taala rasalla subhanahu wa taala satwa satwa dakve za to je tako dakle, draga braćo suština suština demokratije i pravo značenje pravo značaj demokratije onaj ko demokratiju tumači na neki drugi način kažemo mu da griješi i da je upravo kod samih osnivača demokratije i kod onih koji zastupaju demokratije demokratiju značenje upravo ovo koje smo koji smo spomenuli svako drugo značenje jeste ili neispravno ili pak dijelimišno tumačenje demokratije pa tako oni koji demokratiju tumače kao slobodu izražavanja slobodu govora i tako da ne kažemo im svoje djelimično tumačenje demokratije a ne sveobuhvatno tumačenje demokratije, a opet i kada bi to značenje demokratije uzeli u obzir, opet je i ono suprostavlja Allahove vjeri i sunnetu Allahova posanika, sallallahu aleyhi wasalame. Da sada, draga braću za Allahovu, sada pomoć, pređemo na govor, ili pak na raspravu o osnovama i principima na kojima počiva, na kojima počiva demokratija. Da pređemo na raspravu, na raspravu o principima i osnovama na kojima počiva demokratija, kako bi vidjeli koliko je, draga braćo, ovaj sistem vlasti, koliko je lac, koliko je širk 20. stoljeća udalen od Allahove i koliko se samo kosi s sa Allahom subhanahu wa ta'ala vjere. Najprije, draga braćo, prva stvar, ono što nema nikakve sumnja, što smo su malo prespomenuli, a to je da demokratija počiva na tome da je narod Izvor vlasti. A potom tom, dakle, po, to, po tu vlast, po, potpada i zakonodavna, zakonodavna vlast. A potom tom, dakle, vlast ću potpada, dakle, draga braćo, i zakonodavna, zakonodavna vlast. Dakle, draga braćo, kada smo govorili o opasnosti nesuđenja po onome što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio, Dosta često kada govorimo o ovoj temi, odmah se ljudi pomune, određeni ljudi, određene daje i odmah spominju govor koji se prepisuje Abulahu i Abbasu, Kufru, Dune, Kufru, Mali, Kufru i tako dalje i tako dalje. Pa počnu dakle opravdavati da današnje vladare ovim govorom koji se prepisuje Abulahu i Abbasu i određenim i tabija ilima. Pa smo tada napominjali i rekli, ostavite hukm bihajdima enzer Allah po strani ostavite ovu stvar po strani. Jer ovdje, kada je u pitanju bi hukmu bihajri ma enzal Allah, ima tepsila. I mi smo zasebno govorili kao greška u tekfiru. Dakle, tekfir svakoga onoga koji ne sudi po onome što Allah subhanahu wa ta'ala objavio, ne pravleći razlike između određenih situacija i generalnog nesuđenja po onome što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Hele, ne ise. je naš i atikad vjerovanjem, da su vladari počinili kufre i sa ove strane, jer su potpuno bacili Allahom, subhanahu wa ta ta'ala, šarija za leđa. ipak rekli smo, ostavite ovu stra, stvar po strani. Jeste. Tačno je da u njoj ima tafsila, ima detaljnog pojašnjenja. Ali ono što je mnogo opasnije od toga, jeste te šarija. Jeste zakonodavstvo. To je stvar u kojoj nema nikakvog tafsila i koja je kufr i širku Allah, subhanahu wa ta ta'ala. To jest u smislu, draga braćom, da onaj ko makar o halali, makar jednu stvar koja je oprešna Allahove subhanahu wa ta'la vjeri da izlazi Allahove vjere. Ili pak o haram jednu stvar koja je halal po konsenzusu Allahove subhanahu wa ta'la vjeri. Ili pak donese zakon koji se kosi sa Allahove subhanahu wa ta'la vjerom i tako dalje. Dalj. Takav izlaz iz da Allahove subhanahu wa vjere samim tim postupkom makar sudio po Allahovom šarijetu, ali o halalio samo jednu stvar. Ohalali o halalio alkohol Ohalalio kamatu, ohalalio neku drugu stvar koja je haram po koncenzusu, takav izlađe Allahove dželjavala vjere, makar praktikovao sve mimo toga od Islama. To je jako bitna i opasna stvar koju koje mnogi ljudi danas nisu svjesni. Mnogi ljudi, draga, dakle, draga braćo, nisu svjesni opasnosti ove mesele. Mesele je hakimijeta, mesele je sud sva, to je Allahove dželjavala jednoće u sudu. Da sud pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala. I da onaj ko pokuša taj sud da uzme u svoje ruke i da donosi zakone oprešnja Allahovi dželjavala vjeri da je takav svojim postupkom uzdigao sebe na nivo božanstva koje se, lažnog božanstva koje se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo je da se draga braće upravo ta stvar koja se radi u okrilu u okrilu demokratije. Da vidimo kakav je druge strane stav islama po ovom pitanju. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى أوجدا драга браћо овај услов или пак овај метод јесте метод метод касра услобол каср ограничавање إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ إِلИ ДРУГИМ РЕШИМА СУД ПРИПАДА САМО АЛЛАХУ أَمَرَ أَلَّا Da vam, vam naređuje da samo njega obožavate. Da ne obožavate druge, druge nimo njega. Kaže ČE Allah-u-Ala Fi Hukmihi Ahada I niko ne saučestvuje, niko nije ortaak u njegovom sudu. Dakle, niko nema pravo da donosi sud koji je donio mimo Allahova subhanahu wa ta'ala suda. Niko nema pravo da učestvuje u sudu koji je donio uzvišine subhanahu, subhanahu wa ta'ala. وما اختلفتم في شيء من شيء فيه من شيء فحكمه الى الله ابيسا كونيت جنا رازيجته ادا يجوب судنا przypadда الله سبحانه وتعالى لكنه بارلمانتارسمان ديموكراتام ديموكراتاما نودي مايلنيكيم دروغيما مش الله سبحانه وتعالى اف حكم الجاهليه يبقول اظن اني جاهليه كي سود جلب a jahili jeste suda ta draga nije samo sud Kurejšija prije Islama već je to svaki sud koji nije sud Islama a koje lepšek suda od Allahova za narod koji vjeruje kuđa ta gajra Allahi abghi hakeman wa huval ladji enzala ilajkumu l-kitab reci dar da mimo Allaha subhanahu wa ta'ala tražim sudca, želim sudca a on je taj koji vam je objavio knjigu detaljno I kaže Jelava Aala Am lahum shuraka'u Shara'u lahum mine dini Ma lam ye'zen bihila Zar oni imaju ortake Shuraka'a, ortake Koji uvjeri vjeri pripisuju ono što Allah Subhanahu wa ta'ala Nije dozvolio Dakle, draga brecu Allah Subhanahu wa ta'ala Parlamentarce, demokrate Koji propisuju uvjeri ono što Allah Nije dozvolio Takvi uzdižu sebe Na nivo shuraka'a ortaka koji se spore sa Allahom subhanahu ve taala u njegovom u njegovom sudu wa nahkum bainahum bima anzala Allah wa la tattabi ahwaahum wahdharhum ay yftinuk an ba'dima anzala Allah ilej kitisu dima jnima tonome Allah subhanahu ve taala objavio i pripazi se da te ne odvedu od odnečila što Allah subhanahu se ti Allah subhanahu ve taala objavio ikra govorimo ovoj temi ne možemo a da ne hadis Adija ibn Hatima i riječi uzvišenog, subhanahu wa ta'ala, i ptahadu ahbarahum varubanahum erbabe min dunila, oni su svoje monahe i svoje sveštenike uzeli za gospodare, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, na koji način su ih uzeli, to nam pojašteva hadija ibn Hatima, koji je rekao, poslaniku s.a.v. kada je proučio ovaj ajc, mi kaže, nismo obožavali. Mi ih nismo obožavali. Pogledajte da kod razda vraćao kako je ovdje bio pogrešno snaći ovaj termin od strana ovoga ashaba radijallahu anhu. Pa kaže mi ih nismo obožavali. Dakle želi da kaže mi im nismo činili ruku, mi im nismo činili sećdu, mi njima nismo učživali dovu tražeći od njih i tako i tako dane. Mi se nismo zavjetovali njima i tako i tako dane. Pa mu poslanik sallallahu alejhi pojašnjava da je njihovo slijedenje u zakonima i propisima koje su oni promijenili da je u stvari to obožavanje njih i da je to uzimanje njih za rabdove za gospodare mimo Allaha subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala i kaže u zbjišini subhanahu wa ta'ala pozivajte ahlu kitabije kul ja ahlu kitabiji ila kalimati sewaim bejna na wa bejnakum alla naabuda illa Allah dođite o oh, ahlu kitabije Dođite da se dođite da se okupimo oko zajedničke riječi između nas i vas, pa prvu stvar koju Allah subhanahu wa taala spominje jeste da samo Allaha obožavamo i da mu ne širk, wa la yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbaba min dun arbabin min dunillah, da druge ne za bogove, za ratbove, mi Allah subhanahu wa taala Zasebina da Božjama na taj način što ćemo njih uzeti za ortake uzeći na stepena Allah subhanahu wa ta'ala kada pa oni donose zakone oprečne Allahove subhanahu wa ta'ala Allahu subhanahu wa ta'ala veri dakle vidimo dakle, draga braćo da se ovaj glavni princip i glavna osnova na kojoj počiva demokratija da se u samoj osnovi tu prostavlja Allahovu i jellavala vjeri i da je u samoj osnovi opreš i da u samoj osnovi ruši temele na kojima počiva vjera uzvišenog subhanahu wa ta'ala vjera uzvišenog subhanahu wa, wa ta'ala u Allahovu i jellavala vjeri sud pripada samo Allahovu subhanahu wa ta'ala dok uvjeri. u vjeri u ovoj vjeri demokratije sud pripada narodu sud pripada većini sud pripada pa i sud koji oni donesu, takav sud se prihvata i on je legalan i on je taj koji e, su ljudi obavezni pridržavati se i poštovati ga, pa makar je on oprećan Allahu ve vjeri, vale vjeri, Allahu i ku Allahu kizi sunnetu Allahu ras, posanika sallallahu sallallahu Soga Istinu kaže Sejid al-Kutba rahimna ta'ala i draga braćo, zašto ljudi dosta često govore protiv Sejid al-Kutba? Zašto se ljudi bune protiv Sejid al-Kutba? Zato što je Sejid draga braćo, bio jedan od onih koji su upravo puno govorili o ovom pitanju, puno govorili o ovom problemu, o problemu hakimijeta, o problemu sustva, o tom problemu da su taguti uzeli Allahovo pravo u svoje ruke. إذن الله يسيد قطب رحمه الله تعالى بيو بشان إذن الله يسيد قطب دان دان نابد دان ود رزن ورزن سكوبنا ورزن ورزن ورزن ورزن فوكرة ومبرا وزبغو بيستفاري قال سيد القطب رحمه الله تعالى إن الناس في جميع الأوظمة الأرضية يتخذوا بعضهم بعضا أربابا من ذو الله زيست لدي وسبم Dakle, bez obzira, radilo se o demokratiji, o socijalizmu, o kapitalizmu i tako dalje. Uvijek u svim tim sistemima, ljudi jedni i druge uzimaju za erbabe, za bogove, mimo Allaha, subhanahuve, subhanahuva ta'ala. I to se, kaže, dešava i, na, i u najvećem, dakle, stupnju demokratije, kao dakle i u najnižem svoju diktaturizma, svejedno i u dakle, i u demokratiji, i u diktaturizmu, opet ljudi uzimaju jedne i druge za rabkove, za gospodare, koji se obožavaju mimo Allaha, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala. I kaže ja, uzvišni subhanahu wa ta'ala, alloheru khasaisin uluhije, jedna od najkarakteristiknijih stvari, specifika uluhijeta, jeste obožavanje ili počinjavanje robova Allahu subhanahu Allahu subhanahu wa ta'ala pa nastavna pa onaj ko ona, ko to pravo pripiše sebi onaj ko robove počinjava dakle sebi mima Allah subhanahu wa ta'ala takav je sebi pripisao najočitije svojstvo i najočitiju karakteristiju uluhijeta obožavanja Allahu subhanahu wa ta'ala i takav je sebe postavio za ilaha, za božanstvo koje se obožava, mimo allaha subhanahu wa ta'ala, pa makar i ne svojim ustima, ena rabbukumul a'ala, ja sam vaš najuzvišeniji gospodar, takav je, takav ovo govori svojim dijelima i svojim, i svojim postupcima. I stoga bilo koji čovjek koji sebi, koji za sebe tvrdi da ima pravo na se šrije, Na zakonodavstvo, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, takav je sebi pripisao svojstvo, uluhijeta, svojstvo, da bude obožavan mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i time postao tahut koji se obožava mimo Allaha jellewa, jellewa ala, mimo Allaha jellewa, jellewa ala. To je, dakle, draga, breće, ta prva osnova na kojoj počiva demokratija, a mi ćemo za Allaha subhanahu wa ta'ala pomoći da ne Uh, dudili, jer imamo još tih osnova na kojima počiva demokratija, iznećemo iznjeć, sve dakle glavne osnove i principe na kojima počiva demokratija i usporediti sa Allahovom vjerom, staviti ih na vagu šarijata da bi vidjeli nekoliko je demokratija blizu Islama, već koliko je demokratija udaljena od Islama i da vidimo kako se u demokratija skoro u svakom obliku su prostave Allahova i dželjeva, vjeri i sunetu Allahova musali ka sallallahu alejhi ve sallallahu alejhi ve selam amajel wala wa muzim sanafatuba za bude molim ga uzvišni subhanahu wa taala zan istino fi kaže istinom i olakša njeno stjeđenje, da nam neistinu prikaže, neistinu i učini što dalim od nje, volim uzvišnjog subhanahu wa ta'ala, da nas sačuva od toga da robujemo nekom drugom mimo Allahu subhanahu wa ta'ala, volim uzvišnjog subhanahu wa ta'ala, da nas sačuva od toga da budemo pozivači svojim jezicima ali svojim djelima u ove dunjalučke sisteme, tvorevine ljudskog otpada od demokratije, od sekularizma i ostalih sistema koji predstavljaju tvorevinu, ljudske dakle deponije, A molim uzvišenog, subhanahu wa ta'ala, da nas učini od robova uzvišenog, da nas učini od robova milostivog, Allaha, subhanahu wa ta'ala, sve mogućeg i sve znanićeg. Allaha, subhanahu wa ta'ala, molim, da ta nam se svima smiluje, da nam oprosti naše grijehe i uveda u jennet, da kule kauli hada. واستغفر الله لي ولكم وجساه الله خيرا وذكر الله اكبر والله اكبر اشكو هذا حياتي